Calendar ortodox, 12 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi? Pe 12 aprilie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pomenirea Sfântului Sava de la Buzău, Gertfă Sfântă pe Pământ Românesc. Această zi duhovnicească ne cheamă să medităm la curajul primilor creștini de pe meleagurile noastre, care au ales să-și verse sângele pentru dreapta credință. Pilda lor vie este mărturie despre tăria sufletească pe care o dăruiește mântuitorul celor ce-l iubesc cu adevărat, arătându-ne calea spre mântuire printr-o mărturisire neclintită în fața oricărei din lumești. Sfinții zilei, 12 aprilie, Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, cu nuna gertfei pe pământ strămoșesc. Născut în anul 334 într-un sat din Ținutul Curburii Carpatice, acesta ales al lui Dumnezeu a dus o viață curată încă din anii tinereții. Sub bâlânda îndrumarea părintelui său, preotul Sansala, el a sporit în virtuți. Cei doi ostenitorii lucrau ca mișonari într-o vreme când în zonă era întemeiată o episcopie puternică. Ei aduceau la lumina adevărului numeroși dacoromani și goți care se aflau în rătăcirea închinării la idoli, arătând roadele minunate ale propovăduirii apostolice. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, actul pătimirii sale amintește de primăvara anului 372. A fost prins chiar în a treia zi a prealuminatei sărbătoria învierii. În toiul nopții, ostașii lui Atanaric i-au legat cu cruzime pe preotul Sansala și pe sfântul mucenic Sava. Scopul prigonitorilor era să-i oblige a mânca din gertfele idolești, încercând să murdărească taina mântuirii care lucra în inima lor spălată de patini. A înțelege acest refuz categoric într-un context duhovnicesc ne arată cât de mult prețuiau ei fidelitatea dogmatică pătimirea și sfințirea apelor prin sânge martiric. Purtând în suflet un har nesecat, Sfântul Mucenic Sava a stat cu tărie în fața chinuitorilor săi. Nu s-a înspăimântat de lovituri și a miustrat cu bărbăție neputința zeilor mincinoși. Judecata păgână a hotărât stingerea sa prin înnecare. Torționarii au legat un lemn greu de gât și l-au aruncat în apele reci ale râului Buzău. Astfel, prin scufundarea sa, cursul apei a devenit un uriaș vas de botez primind mărturia sângelui său. Trecerea la cele veșnice s-a petrecut la vârsta de doar 38 de ani, primind în ceruri cununa mucenicei. Moaștele sale au fost salvate în taine de credincioși și trecute peste Dunăre spre Imperiul Roman, ajungând în grija episcopului Asciolius din Tesalonic, ferite de furia barbară. Privind culoarea minte în acest calendar ortodox 12 aprilie, înțelegem că trupurile drepților devin altare de rugăciune neîncetată pentru noi, cei copăleșiți de gris. Epistola Bisericii din Goția și recunoașterea gertfei Între anii 373 și 374, dreapta comuniune s-a arătat prin purtarea de grijă a Sfântului Vasile cel Mare. Acesta a cerut dregătorilor să aducă odoarele sfinte în Capadocia. Preoții daci au trimis moaștele însoțite de o emoționantă scrisoare, Epistola Bisericii lui Dumnezeu din Goția. Redactată probabil de Sfântul Bretanion de la Tomis această mărturie a fost citită cu evlavie de toate bisericile locale, devenind temelia oricărui sinaxar în care sunt cinstiți eroii dreptei credințe. Viața pe care a dus-o Sfântul Mucenic Sava este un îndemn la trezvie lăuntrică pentru toți credincioșii. Măreția Gertfei sale rămâne peste veacuri prin cântările liturgice, care ne amintesc purura de biruința Hristosului înviat din morți. Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău Mucenicul tău Doamne, Sava! În runevoința sa, cu una nestricăciunii adobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitorea învins, zdrobita și ale demonilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule! Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Vasile din Paria, Neofit Zăvorâtul, Antuza, Dima, Protion, Mina, David, Ioan, Acachie, Isaac, Sirul și Zenon. Sfântul Vasile, episcopul cetății Pariei și Sfântul Neofit Zăvorâtul. Ierarhul Vasile a păstorit cu mare bâlândețe, dar cu aspră dreptate canonică, îndurând grele prigoniri în Asia Mică pentru sfintele icoane. Alături de el este lăudat astăzi și fericitul Neofit, care s-a închis de bunăvoie într-o chilie îngustă, arătând că pacea desăvârșită se află doar în lăuntrul inimii unite tainic cu Mântuitorul. Cu vioasa antuza și ceata sfinților mucenici. Fericita Antuza a lăsat grijile lumești pentru nevoința monahală, curățindu și mintea de patini. În același duh s-au săvârșit sfinții mucenici Dima și Protion, alături de Cuvio și Mina, David și Ioan. Aceștia au împletit asceza tăcerii cu mărturisirea sângelui. Observăm că sfinții zilei 12 aprilie ne pun înainte un chip luminos al ascultării de pline. Cuviosul Acachie, Sfântul Zenon și Cuviosul Isaac Sirul. Sfântul Acachie cel nou a uimit pe înger prin tăierea voii proprii, în vreme ce erarhul Zenon a întărit sa din Verona cu drepte învățături. Cât despre cuviosul Isaac Sirul, cuvintele sale despre dragostea milostivă a lui Dumnezeu încă adapă sufletele noastre setate, chemându-ne la o pocăință nefățarnică și plină de nădejde. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Parcurgând acest calendar ortodox din 12 aprilie, înțelegem că statornicea în credință se probează în faptele mici, de zi cu zi. Putem aplica pilda acestor sfinți renunțând la compromisurile verbale sau morale la locul de muncă, păstrându-ne bâlândețea atunci când suntem ispitiți să judecăm și alegând rugăciunea curată în locul îngrijorărilor zadarnice. Care moment din viața acestor mari sfinți va apropia apropiat sufletește cel mai mult de iubirea lui Dumnezeu?